Nagyon köszönöm, erről beszélgetnünk majd a szünet után, hogy az imf ről azért mondjál valamit, mert ez, ez sokakat izgat, hogy, hogy e, most mit kell gondolunk erről az imf ről amit sokáig ilyen szitokszó volt, különségűen globalizáció kritikus körökben. Most itt őt az IMF-ról adott nekünk, vagy akar nekünk kérte, hogy mondottak fel a hitelt. E, mit kell erről gondolni egy rendes globalizáció kritikus aktivistán?